Rəət suresi Məkkədə bəzi təfsirçilərə görə isə tamamilə, yaxud qismən Mədinədə nazil olmuşdur. 43 ayədir. Bağışlayan və mihriban Allahın adıyla Əlif, Lam, Mim, Ra Bunlar kitabın, Quranın ayələridir.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 müfəssəl izah edən məhz Allahdır. Bütün bu dəlillərdən sonra Rəbbinizlə qarşılaşacağınıza qiyamət günü dirilib haqq hesab üçün hüzurunda duracağınıza bəlkə inəməsiz. Yeri insanların və başqa canlıların yaşaya bilməsi üçün döşüyən uzadıb genəldən orada möhkəm dağlar, çaylar yaradan bütün meyvələrdən erkək, dişi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 Allahın güdrətinə və vəhdaniyyətinə dəlalət edən əlamətlər vardır. Ya Muhammed. Əgər müşriklərə təəccüblənirsənsə, əsl təəccübü doğuran şey onların biz torpaq olduğundan sonra yenidən mi yaradılacağı söyləməsidir. Onlar Rəbbini inkar edənlərdi. Boyunlarında zəncir olanlar da olardı. Onlar cəhənnəmlidilər. Özü də Əbədi qalacaqlar. Müşriklər səni tələstirib, Özlərinə yaxşılıqdan əvvəl pisliy istəyirlər. Halbuki onlardan öncə, Allaha asi olan tayfalar, xalqlar barəsində, Bu kimi ibrətamiz cəzalar olub keçmişdir. Həqiqətən, Rəbbin insanların zülmünə baxmayaraq, Onlara qarşı mərhəmət sahibidir. Və şübhəsiz ki, Rəbbinin cəzası da şiddətlidir.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 Allahın bilmədiyi heç bir şey yoxdur. O qeybi də, aşları da biləndir. Hər şeydən böyüydü, ucradı. Allah eybsizdir, nöqsansızdır. Onun heç bir şəriki yoxdur. Sizdən sözünü gizlədən də, onu açıq deyən də, gecənin qoynunda gizlənən də,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 Yağışla yüklənmiş ağır buludları yaradan da O-udur. Göy gürültüsü O'nun şəninə təriflər deyir. Mələklər də Allahın qorxusundan O'nu mədh edirlər. O yıldırımlar göndərib, kafirlər Allah barəsində mübahisə edərkən, Olara istədiyini vurar. Allahın cəzası şiddətlidir. Allah yenilməz qüvvət sahibidir. Haqq olan qədədir.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 Lakin dünyada müəyyən bir mənfəət əldə etmək xatirinə və ya kiminsə, nəyinsə qorxusundan Allaha səcdə edərlər. Ya Mühəmməd, de, göylərin və yerin Rəbbi kimdir? Kafirlər bu sualın qarşısında aciz qaldır da de, Allahdır. De, belə olduqda onu qoyub özlərinə nə bir xeyir, nə də bir zərər verə bilənlərimi özünüzə dost edirsiz? De, Heç körlə görən, kafirlə mömin və ya zülmətlə nur, küfürlə iman eyni ola bilərmi? Yoxsa olar, Allah'a onun yaraddığı kimi yaradan şəriklər qərar verdilər və onların nəzərincə bu yaratma bir-birinə bənzər göründü? De, Allah hər şeyin xalqidir, O birdir, qəhredəndir, hər şəyə gücü yetən, hər şəyə qalib gələndir. Allah göydən bir yağmur indirdi. Vadilər öz tutumlarına görə onunla dolub daşdı. Sudan əmələ gələn sil üstünə çıxan bir köpüyü alıb apardı. Haq din olan İslam, insanlara, torpağa həyat verən suya, müşriklərin ehtiqadı isə boş köpüyə bəncər. Bəzək şeyləri və ya əşya qab-qacaq məqsədi ilə İnsanların od üzerinde kızdırıp erttikleri kızıl, gümüş vs. filizlerin üstünde de buna benzer bir köpüğü vardır. Allah hakk ile batili sizden ötürü ayırt etmeyi için belə misallar çekir. Köpüğ hiçbir şey olmadığı için uçup gedər. İnsanlara fayda veren bir şey ise yeryüzünde kalar. Allah belə misallar çekir.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 O necədə pis yerdi. Ya Muhammed! Rəbbindən sənə nazil edilən Qur'anın haqq olduğunu bilən kimsə haqqı görməyən körlə eyni ola bilərmi? Yalnız ağl sahibləri öyüd nəsihət qəbul edərlər. Ocaşlar ki, Allah'a yalnız ona ibadət edəcəkləri barədə verdikləri vədi yerinə yetirir, əhdi pozmurlar.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 Dünyada Allah yolunda bütün çətinliklərə səbretdiyinizə görə sizə salam olsun. Axirət yurdunun sizə nəsib olan aqibəti cənnət nə gözəldir, deyəcəklər. Allahla əhd bağladıqdan sonra onu pozanlar. Allahın birləşdirilməsini əmr etdiyi şeyləri, qohumluq əlaqələrini qıranlar. Yer üzündə fitnə fəsad salamları isə lənətə düçar olacaqlar. Onları... Ahirətin pis aqibəti cəhənnəm gözləyir. Allah istədiyi bəndənin ruzusunu bol da azaldar da. Məkkəlilər dünya həyatı bol ruzi ilə sevindirər. Halbuki dünya həyatı, ahirət həyatı ilə müqayisədə çox cüzdi, əhəmiyyətsiz bir şeydir. Dünya neyməti müvəqqəti, ahirət neyməti isə əbədidir.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 Allahın vədi yerinə yetənə dək etdikləri əmələ görə, onlara bir bəla üzv vermək də davam edəcək, yaxud yurdlarının yanında dayana duracaqdır. Həqiqətən, Allah öz vədinə xilaf çıxmaz. Yə Mühəmməd, səndən əvvəl gəlib gedən peyğəmbərlərə də isteza edilmişdir. Mən kafirlərə möhlət verdim, sonra isə onları əzabla yaxaladım. Mənim onları cəzalandırmağım necə də dəhşətli idi. Hər bir kəsin dünyada, yaxşıdan, pistən nə qazandığına nəzarət edən Allah, bunu bacarmayan bütlər kimidirmi? Əsla yox. Onunla belə, müşriklər götürüb Allaha cür-bəcür şəriklər qoşdular. Ya Mühəmməd, de, bunlara bir ad verin görək. Ax, onlar kimdilər? Nəçidirlər Yoxsa Allaha yeryüzündə Özünə şərik bilmədiyi bir şeyi mi xəbər verirsiniz Yaxud sözün zahirinə uyub Belə həqiqətdən uzaq şeyleri deyirsiniz Xeyf Kafirlərə öz iftiraları İftiraları Allaha qarşı uydurub düzəltdikləri yalanlar Gözəl göstərildi Və onlar Hak yoldan döndərildilər Əslində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 Yeməyləri də, kölgələri də daimidir. Bu Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinənlərin ağqibətidir. Kafirzərin ağqibəti isə cəhənnəmdir. Kitab verdiklərimiz, kitab əhlinin sənə iman gətirənləri sənə nazil etdiyimiz Qurana sevinirlər. Yahudilərdən və xaçpərəstlərdən sənə qarşı ədavət bəsləyən elə firqələr də vardı ki,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 Biz Qur'anı ərəbcə bir hökm olaraq insanlar arasında onunla hökm etmək üçün nazil etdik. Əgər sənə vəhlə gələn elmindən Qur'andan sonra kafirlərin nəfslərinin istəklərinə, puç arzularına uysan, səni Allahın əzabından qoruyan və qurtaran olmaz. Ya Muhammed, biz səndən əvvəl də peyğəmbərlər göndərdik. Onlara zövclər Övladlar verdik Allahın izni olmadıqca heç bir Peyğəmbər heç bir möcüzə gətirə bilməz. Hər dövrün bir kitabı, lövh-i məhfuzda yazılmış hökmü var. İlahi kitablardan hər birinin öz nazil olma vaxtı var. Bunlar zamanın, dövrün tələbinə və ehtiyacına görədir.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 Öz dərgahımıza götürsək də, fərq etməz. Sənin vəzifən ancaq dini təbliğ etməkdir. Haqq hesab çəkmək isə bizə aiddir. Məyər o kafirlər bizim hökmümüzlə, qüdrətimizlə yeryüzünə gəlib, onu müxtəlif tərəflərindən əskiltdiyimizi, müsəlmanların ged-gedə onların torpaqlarını fət etdiklərini görmürlərmə?